un partid la buza lui 5%, iar o formațiune pe care nu am ascuns că am, am votat-o face un rezultat spectaculos după doar câteva luni de existență. Deci, spectacol total la Realitatea TV, spectacol total în România, lehamită totală în diasporă, lehamită în România, durere și durerea abia începe pentru mulți, mai ales că... Noi vom prezenta rezultatele, ce vom prezenta la ora 21 este aparent orei 19.30 de minute, Ore, pentru ora 21 vom prezenta la 22.30 și și de minute rezultatele, toate televiziunile vor fi pentru ora, deci vor prezenta rezultate aferentei orei 19.30, deci se mai pot modifica cu 1-2% anumite, anumite procente în dreptul unora sau altora. Oricum, atunci când nu te bați, lucrurile stau extrem de prost, atunci când dai totul și îți joc de tot ceea ce ai, ajungi să-ți fie rușine de tine când te uiți în oglindă, nu de noi. Noi, ce să zic, sunt doar trist pentru că domnul Gușă, deși are suficient bani pentru că deține această televiziune cu Maricel Păcuraru, voi fi nevoiți să-i donezi câteva mii bune de euro pe care le-am pierdut. Asta e viața, așa, în tenis. Nu contează, mergem înainte. Alături de mine, Denisei Fai, sărătbuna doamnă. Bună seara! Felicitări aveși. pentru prima parte. Domnul Iulian Leca, unul dintre cei mai buni uh, editoriali ziare.com. Colegul meu, Tavi Ioandră, care, uh, care aproape cântă în studio. Și niște da, da, da, am înțeles, domnul Ioandră. Domnul Stelian Negrea, la fel ca mine. Domnul, bună seara! Doamna Lavinia Șandru, bună doamnă, bine ați venit! Și, de asemenea, Bun. colega noastră. Marinela Mititelu, sunt trist că nu am lăsat-o întotdeauna pe Marinela să dea cu paharele în ei, nu doar cu vorma bună, pentru că meritau. Oricum, vom urări rezultatele, cele mai bune rezultate, rezultatele Exit pol în direct la Realitatea TV, la orele 21. Surpriză de proporții, șoc și groază în România, în partea dreaptă, spectacol total, în partea stângă ajuns și Ion în meoniță, în partea dreaptă a ecranului, va analiza, va comenta Repet, la ora minute. eu aștept o demisie și foarte mulți alături de mine. Cel puțin o demisie, probabil ar trebui să vină mai multe. Vom vorbi despre asta după orele 21. Până atunci, cum arătați ziua de astăzi? Mariela Mititelu. Bună seara tuturor. Un vot de blam pentru un partid foarte important și vom vedea peste mai puțin de o oră despre cine este vorba. O surpriză a acestor alegeri va fi un, un alt partid sau alte și... două, nu? <laughs> Avem cifrele, nu putem să dăm nimic. Dar îmi doresc la Casa Poporului Fețe Noi, Fețe Proaspete. O serie de, de persoane pe care le-am văzut chiar la emisiunea mea mi-au inspirat încredere și pentru asta uh, am mers la vot astăzi. Îmi doresc mm. să văd un suflu nou, niște oameni noi, mai, mai aveți mai puțin de o oră să votați. Vă rog, faceți acest gest pentru că, uitați, nu, nu vorbim despre orice fel de alegeri, sunt alegeri parlamentare și am văzut ce s-a întâmplat astăzi în premieră. Urbanul s-a mobilizat. Ne-au venit pe tot parcursul zilei cifre cu prezența la vot. Cine a fost alegătorul român care s-a grăbit să o ia spre secția de votare? E bine, a fost cel care trăiește la oraș nu așa cum ne tot obișnuisem noi, alegătorul din mediul rural. S-a mobilizat foarte tare urbanul, dar și Bucureștiul. Și Bucureștiul și acest lucru spune ceva. Sociologii vor analiza pe tot parcursul orelor următoare ce s-a întâmplat, ce cu această răscoală a alegătorului de la oraș, ce l-a mânat spre secția de votare. Așteptăm rezultatele. Ora Și încă 21. mai putem vota. Mai putem încă vota puteți vota, la mergeți 21. la vot. Este foarte, foarte important să vă exprimați dreptul de vot. Cu oricine ați vota, este șansa dumneavoastră de a conta în democrație. Dacă nu votați acum, atunci nu aveți dreptul să comentați nimic timp de patru ani. Ei au votat pentru dumneavoastră. Deci dacă doriți cu adevărat să contați într-o democrație, votați chiar dacă lehamita dumneavoastră este la fel de mare ca a mea sau a, sau a multora dintre noi trebuie să vă exprimați dreptul de vot pentru oricine. Domn, doamna Lavinia Șandru. ce faceți? Mulțumesc! Foarte bine și constat și eu, la fel ca mulți, că acum când se va trage uh, linia, pentru prima oară vom putea spune că avem niște rezultate. Nu mai trebuie să ne facem griji de modul în care se va număra la noapte. Pe cuvântul meu, poate mulți spun că nu le dă cine știe ce încredere bucata aia de tabletă din secția de votare. Mie îmi dă încredere. mi îmi dă încredere că rezultatele pe care o să le auzim în momentul în care se închid urnele și se numără voturile nu vor fi schimbate până dimineață prin aranjamente care se fac în drumul de la secția de votare până la biroul electoral. E pentru prima dată. Deci În acest moment eu sunt liniștită că nu se culcă un partid în Parlament și azi, a doua zi dimineața se trezește un alt partid. John, și partidul mâncă, despre care, care spuneai tu, bănuiesc. Bănuiesc că partidul despre care spuneai tu că pentru prima oară uh, un, scor proaspăt, un scor bun. Un scor, uh, uh, un scor bun și un scor care ne arată că uh, deși intri în politică uh, cumva pe ultima sută de metri poți să arăți că și tu ai o șansă. În cazul în care nu existau aceste tablete în secțiile de votare, sunt convinsă că nu obțineau scorul care să îl ducă în Parlament, nici pe acest partid, nici altele care nu s-au blindat în secțiile de votare, mai ales în mediul rural. Cum arată, acolo din, ar fi fost cum arată din punctul vostru de vedere prezența ce a arătat astăzi? Pentru că am văzut județe unde prezența este extraordinară, am văzut prezențe unde uh, trece cu greu de 30% prezența la vot. Pentru prima dată Urbanul Mare a devenit campion la primele ore ale uh, dimineții. Iulian Leca. Ce se va întâmpla <coughs> la, la ora 21, nu? Eu aveam temerea asta, cum că alegerile astea vor fi un fel de sondaj de opinie și că după ora 21 și, mă rog, o săptămână de zile eventual, după, după votul cetățenilor, liderii partidelor vor vota ei, de fapt, cum va arăta configurația politică, dacă va mai fi fost numită cumva politică. Uite, că tot ai dat tu la începutul emisiunii așa câteva cuvinte de cred că cine a avut de înțeles a înțeles, eu mă bucur că măcar vom avea un vot destul de clar politic, adică astăzi oamenii care au ieșit în stradă mai la vot mai puțin decât în 2012, deși la primele ore, cred că mizam cu toții că va fi, mă rog, o prezență mai mare, cel puțin decât în 2012, uh, au tranșat problema într-un fel. Vom vedea la ora 21 cum, dar cred că e mai bine pentru sănătatea noastră a tuturor că e cumva tranșată pentru că există o miză politică. Adică se va discuta, sper, politic, nu așa cum ar fi existat o mare probabilitate după, mă rog, o bună parte din sondaje, care dădeau cumva cei doi poli, să-i numim, politici, într-o egalitate cumulați, unde liderii nu făceau decât să tranzacționeze votul pe care l-ar fi primit astăzi. cer scuze, uh, primesc mesaj de la IT, 124.000 de români se uită pe, în momentul ăsta pe online, pe realitatea.net, pe live streaming, la Realitatea TV, la această ediție specială, deci 124.000, traficul este mult mai mare decât la alegerile locale și cu aproximativ 14.000 la ora 8 mai mare decât la alegerile prezidențiale din urmă cu 2 ani. Realitatea.net foarte probabil va fi lider de audiență în România la această oră între site-urile de știri. După toate probabilitățile, va depăși un milion de utilizatori unici. Felicitări colegilor de la Realitatea.net. Te rog, Iulian, scuze. Um, asta era ideea, altfel, cum ne, încă ne mai ține sub presiune normele CNA pentru vreo 45 de minute, să rămân puține de spus. Eu. Eu, de exemplu, sunt cumva surprins de prezența la vot, pentru că n-am înțeles până la ora 15 sau 13. Dacă nu mă înșel, era o prezență mai mare decât în 2012. 2012 reprezentase, de exemplu, o prezență mai mare decât în 2008. Singurul trend ascendent din 1990 încoace. <laughs> adică la parlamentare, votul a tot scăzut ca importanță până în 2012. În 2012 fiind mai mare decât cel din 2008 era o veste bună ca astăzi să avem un vot, o prezență la vot peste cea din 2012. Cine, fiind, Rares a deschis emisiunea spunând că așteaptă o mare demisie. După ora 21 vom afla cu toții despre cine este vorba. Ce se întâmplă de obicei în, în zilele în care oamenii uh, merg la vot este că în prima parte a zilei un anumit tip de electorat iese la vot, iar în a doua parte a zilei iese al doilea tip de electorat la vot. Iar anul acesta a lipsit și asta se vede și în rezultatele pe care le avem până acum, însă mai avem încă 50 de minute în care românii încă mai pot vota. Încă da, masiv, spunea la vinia ceva mai devreme, o ironie fină pe care am văzut că n-am mai repetat o că acest partid unde tu vrei o mare demisie Rareș Bogdan, trebuie să se bucure că măcar face scor și intră în parlament. Asta bine, bine. Nu, nu, asta nu, asta nu, spune nu. La a, acuma cea atât de rău la vinie e, e ușor răutăcioasă, ușor, Și, ră, și cu... cred că, interesant, este de acum încolo Am zis asta înainte de a intra în emisie Am zis înainte de, de a intra în, în emisie Aureau, Dacă mai vorbiți mult își dă și copilul seama Despre ce partid vorbiți Dacă nu rostim E vorba de partidul Republican din statele Pe parte, facem România Mare din nou, nu? Rares Bogdan Am citit un editorial de-al tău, excepțional De la un eveniment zile da. Mă rog, sunt două planuri pe care eu le văd importante de acum încolo. Pe de o parte, pe bune, ce se va întâmpla cu România, care realmente are nevoie de acum încolo de un premier desemnat, ales numit uh, responsabil și competent. E nevoie foarte mult de competență la nivelul guvernului, e nevoie de un program de guvernare concret nu în promisiunele pe care le-am văzut din partea tuturor partidelor, asta apropo de ce se va întâmpla cu România. De acum încolo însă, pe de altă parte, apropo de ce a sancționat astăzi electoratul de o anumită parte e important să vedem ce se va întâmpla, pentru că România are nevoie și de o opoziție puternică. Dacă avem nevoie de o guvernare responsabilă, se va putea face doar dacă vom vedea o opoziție o opoziție puternică opoziție. Da, vom uh, vedea cu siguranță ce se întâmplă. E de urmărit uh, oricum mai sunt totuși 45 de minute în care 48 de minute în care românii votează, votează extrem un scor foarte interesant și în București, uh, foarte, foarte interesant, dar uh, rămâne să vedem după orele 21 toate analizele, toate uh, și uh, o bătălie cruntă pentru două partide care se luptă la această oră să intre în Parlament. Deci două partide conduse de doi lideri redutabili sau fost lideri importanți în istoria recentă a României, se chinuie să intre în Parlament la această oră. Unele cu șanse, unul cu șanse mai mari, unul cu aproape zero șanse. Dar, sigur, rămâne de urmărit. Ion Meioniță, ce au arătat, arătat alegerile de azi? Nu știm dacă ajungem la 40% prezență. s să fie în jur de 40% sau puțin chiar peste 40%. Nici prea, prea, nici foarte, foarte. Uh în momentul ăsta și cred că și după alegeri, după ce se vor închide urnele uh, se va vedea că jocurile sunt deschise nu, e nimic, nu va fi nimic bătut în cuie eu cred că de-abia după ce se închid urnele uh, la masa de joc uh, se vor analiza toate combinațiile posibile, pentru că nu va fi majoritate nu cred că va fi majoritate de 50 plus ha, deci rămâne până la urmă să aleagă ei liderii Păi lor. e normal E normal asta, să faci o majoritate. Niciodată n-a fost majoritate în România. Uh, cu excepția alegerilor din 90 și uh, US, uh, USL-ul uh, de acum -acu 4 ani. Acu mă uit pe, pe cifre, deci ne? va fi o masa, S-ar putea ca PSD-ului să-i să scurgă printre degete o mare victorie. Da, mai e foarte puțin. E timp. posibil să-i să scurgă timp. foarte mult dacă unul din cele două, contează. Ori asta, de... ori asta contează. Scuză-mă un pic, Marina. Ori asta contează. Mm -hmm. Și pentru cele două partide despre care vorbea Ares care se bat, e cheia, de asemenea contează enorm pentru uh, a avea un câștigător, uh, bine, câștigător relativ va fi. Sunt Dar un... nu va avea forța să meargă la președintele Iohannis să-i spună, eu îl vreau păcutare premier, pentru că am jumătate plus unul din parlament. S -s, că sunt, trebuie să dăm un solo spot, că mi se spune în cască că e pe bani mulți. Dați, domnule, dacă e pe bani mulți, dați da l de, da de două ori. <laughs> Da. <laughs> da, galop de sănătate pentru unii, dezastru absolut pentru alții. Oricum lucrurile se pot schimba în această oră, când sunt așteptați românii la vot. În timp real, ora 20, 38,9. prezența la ora 20. Foarte probabil să meargă spre 41% prezența la vot. Un vot mult, mult, mult mai... mai redus în diasporă, de exemplu, la orele 19 la München, unde votaseră 2800 de persoane, în urmă cu 2 ani de zile au votat doar 1300 de, uh, în, de uh, persoane. În de Constanța, în, uh, în municipiu, diaspora. 45%, Bucureștiu, de asemenea, foarte bine. Uh, sunt uh, lucruri interesante care parvin. Uh, la orele 21 vom da integral cel mai, uh, cel mai bun Exit Pol și, de asemenea, până la această oră. Nu pot să fac altceva decât să felicit cel puțin trei institute de sondare a opiniei publice, Institutul domnului Dâncu, Institutul domnului Pieranu, Institutul domnului Palada, dar și al domnului Abraham, al domnului Alin Teodorescu, pentru modul în care au arătat până acum sondajele de opinie. Se pare că de data asta au nimerit-o rezultatele până această oră, sunt în ceea ce dădeau până, la, până astăzi și prezența și rezultatele sondajele de opinie din ultima săptămână. Celia negre. Seara, anunță, adice, o, eu o pesimism am văzut vis-a-vis -vis de, de, de prezența la vot. Vreau să vă spun că eu văd o creștere raportat chiar la 2008 și la 2012. În 2008 am avut vreo 39%, în 2012 40%. Hai să luăm doar 2012, 40. când a fost, a, a fost o efuziune enormă la vremea respectivă. A, alianța electorală se în nume... După suspendare? După suspendare, o efuziune nebună și a fost doar... 40%. Acum, foarte multă lume a ignorat faptul că a fost o vreme extrem de bună. Da? Doar prognosticienii de la ANM ar fi putut spune lucrul ăsta, adică Că vremea asta a încununat. Vremea a fost excelentă astăzi. I-a da? dus pe oamenii la vot sau le-a permis să meargă la vot într-un număr uh, extrem de mare, ceea ce a, un factor uh, exogen, ca să spunem așa, un factor care nu ține de uh, uh, lupta politică. Da? Este vremea, vrem nu vrem, a adus uh, foarte mult, multă lume la vot și a, uh, a terminat o campanie electorală extrem de anostă. O campanie electorală anostă din, cel puțin, trei cauze. Da? Unul, uh, lehamita generală uh, a românilor și neîncrederea în uh, clasa politică, manifestată nu numai la noi, dar și în întreaga Europa. Doi, la mână, faptul că uh, DNA-ul a stat cu ochii mult, mult mai atent sau cel puțin a, a, a dus o sperietoare ca să spunem așa a, a, a, în rândul sau alături de aceste alegeri și trei, la mână, uh, faptul că n-au mai fost bani negri în această campanie sau mult mai puțin, infinit mai puțin, bani negri în această campanie electorală față de cele precedente. Da? Avem o lege extrem de uh, restrictivă, vin bani numai de la buget, Nu mai e veselia aia uh, din anii trecuți, uh, din, de la alegerile trecute, în care uh, dacă venea un sponsor sau dacă dădeau o, un tun la, la, la buget, să spunem, o, o afacere cu nume de uh, soft uh, pe care avem cu toții pe, uh, pe calculatoare, era o veselie enormă și puteai aduce mai mult, mai multă lume la, la voi. Cizme, cinzme, geci... Cizme geci aduse din China, contanii exact, de din Potro-Constanța. Acum, ăștia au fost niște factori care țin, într-adevăr, de bătălia politică, care au... au uh, Avem declarații, în put... ce scuze, Sterian. Avem declarații? Roxana? Da. A, nu vreau. El o să înceapă să curgă. Cred că... Cred că după ora 11, 12, depinde, uh, depinde cât de bine și cât de repede se vor, uh, se vor mișca în secțiile de vot. Aveți un nume pentru funcția de Dar nu mai facem conversie de presă la nouă. Nu de Acolo sunt alți, alte televiziuni? Are ce uh, Nu știu. Da, Liviu Dragnea se îndreaptă spre sediul uh, de campanie al Partidului Liviu Dragnea spre sediu, la intrarea în sediu de uh, campanie al Partidului Social-Democrat, pe Ion Ionescu de la uh, Brad, de acolo s-a condus campania uh, PSD la, această camp la uh, aceste alegeri uh, parlamentare. Vom vedea, sunt câteva observații foarte interesante, până la această oră, din ceea ce uh, dau toate cele patru institute de sondare a opiniei publice. Uh, doar patru partide sunt în Parlament, deci patru partide au intrat în Parlament la această oră, Două partide se luptă, unul cu șanse mai mari, celălalt cu șanse tot mai reduse de a intra în Parlament. Deci în acest Parlament vom avea maxim șase formațiuni uh, politice, uh, poate chiar 5 sau 4. Patru. patru sunt la această oră uh, în Parlamentul uh, României, intrate fără nici o problemă, una este o uniune. Uh, și de asemenea, uh, de asemenea uh, foarte interesant, uh, care au fost două dintre problemele acestei zile... Uh, și aici s-a văzut lipsa de experiență sau non-combatul pe care l-a făcut un dom pe care îl cheamă Voicu uh, în diaspora nu s-a putut vota decât cu documente de rezidență ceea ce nu a existat în urmă cu 2 ani de zile, deci doar cu, uh, cu documente de rezidență, sunt mii de persoane care nu au putut vota pentru că nu aveau aceste documente în regulă în Italia în Marea Britanie, foarte mulți, peste 200 de mii sunt în astfel de situații în, uh, în uh, Franța sau în Germania și de asemenea în România, este pentru prima dată, când nu s-a putut vota și au fost văduvite exact o parte și chiarului politic, tot asemenea, dintr-o inconștiență totală a celor care ar fi trebuit să apere, să apere votanții dintr-o anumită parte și chiarului politic, s-au lăsat duși în eroare și au acceptat condițiile prin care doar cu viză de flotant se poate vota. Deci, practic, toți studenții din marile centre universitare de la București la Cluj, de la Iași la Timișoara, trebuiau să se deplaseze în județul de origine. De asemenea, toți cei care lucrează în București, în Cluj, în Iași, în IT sau în alte zone, trebuiau, nu au putut vota pe liste suplimentare ca la precedentele alegeri, ci doar în județele de unde provin. Foarte mulți dintre aceștia neavând încă făcute mutațiile pe uh, buletin. Uh, asta a fost un inconvenient, dar vinovații nu sunt cei care au propus, ci sunt pur și simplu cei care au acceptat și au votat acest lucru. Vom vorbi mai multe după ora, după, ora 20, după ora 21. Octavian Handră, cum a arătat votul de astăzi? Ce ne arată acest vot? Și de ce această lehamite totală a românilor, sub 40%, el vom ajunge la 40% prezență, de 60% o Românie de 10 milioane care a refuzat prezența la unul. A fost o campanie totală a noastră, au lipsit banii negri, s-a văzut copios. Fără emoție, fără... Cine, cine vreau să fie emoția adusă de banii negri? Cu banii negri se aduceți-vă aminte cum arătau campanie dinainte. Alea toate erau făcute cu banii negri, cu concerte, cu emoție. Plus un partid care a făcut greșeli impardonabile, mesaje care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Și eu cred încredere în discernământul poporului român, Spune cam ce își dorește acest popor în măsura în care el a dorit să participe la această, acest exercițiu electoral. Parlament, alegerile pentru Parlament sunt cele mai importante alegeri într-o țară, totuși pentru că pe mâna celui care va câștiga alegerile și va face majoritatea în Parlament va trebui să ne lăsăm. Uh, nu comentez încă, nu știu rezultatele Le știu așa în mare Știu că am de câștigat niște bani de la tine În rest uh, Totul După mine, în regulă uh, Prezințeam că se va întâmpla așa uh, Există o nume agresivitate În toată societatea Dar ți-ai ți -ai închipuit că rezultatele Într-o parte, sigur, galopul de sănătate Cam toți l-au perceput Nu chiar la nivelul ăsta, dar în partea cealaltă Ai perceput că dezastru poate fi atât de mare? Uh, Sincer am intuit foarte multă prostie da, pa, în aproape, nu? Pa, aproape. Am, am intuit foarte multă prostie și inadecvare. Lipsa de strategie, plus bani mulți aruncați către și lipsă, proști. Rară, și lipsă de personalități. Absolut. Deci, Vectorizare. Tu cere o demisie. Dar cu cine locuiești? Tu să ceri altă demisie. Oh, dar știi ce se întâmplă dacă o și obții? Să nu să dar Nu cineva, se simte, cineva loc, e Anes, dar cineva, e vacan, cineva trebuie să plătească Ion pentru da, ce s-a întâmplat. Tu vrei Bun. să pleci o absență. A, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, corect, corect. Deci pentru că a fost o absență veritabilă și o lipsă de strategie, cum nu s-a văzut. Cum a avut dar partidul ăsta în 150 de ani de istorie. Și în același timp, cei care au câștigat, trebuie felicitați. Sigur. Și lăsați să și facă să și Știi, facă. Dacă scorurile important. sunt talea, să și facă guvernul ce să conducă România și să să conducă România. Care, e, e, care asta care e, care e, marea e, e să, să fim atenți să facă ce au zis, domnule. Acum fim foarte chitiți pe ce au zis oamenii că că că în de program. de care vorbeam, adică nu. ce facem și cu Deci asta primim? e o e și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Cu ce? Că se tot introduc tot felul de alte curente și asta vine cu partidul... asta de la început, no, e important și de acord cu Votul este, dacă scorurile se dovedesc aficele, atunci automat, fără nicio... Cu toată eleganța, oamenii trebuie lăsați să-și construiască guvernul, să-și facă guvernul cum vor și să guverneze. Să guverneze România și să pună în aplicare tot programul aici pe care mi l au lăsat. La, la, la, pune pune la absolut. E un program generos și eu... Gener am știu, până... că el va fi respectat. Adică nu-i văd ne... pe unii dându-se cu capul de perez, vai, ce-au pățit săracii. Băi, au pățit pentru că așa s-au comportat, adică o Dar merită. parcă au vrut. Deci au parcă vrut. au vrut. Au să vrut. Acum, acum și surpriza asta și... de care vorbea în și o clipă, nu e atât de mare, pentru că, uite, eu, de exemplu, am spus de câte ori am prins ocazia cu lecția de la locale. Păi lecția de la locale chiar a fost una. Se în pare București, că nimeni, no? dar nimeni n-a învățat nimic. Mai puțin, mă rog, cei care au câștigat și atunci și se pare că au șanse și acum. Asta, asta cui s-o mai împuți? Aici nici nu mai e că e sau nu e cine să-și dea demisia sau e sau nu locul gol. Pentru că era un lucru știu de toată lumea, spus de toată lumea, cred că și recunoscut. Dar din moment ce nimeni n-a văzut, nu știu, ceva benefic să schimbe în strategie, măcar aia au încasat-o la alegerile locale, atunci. Nu, iertați-mă, nu, e, că că 11, nu e, 12, uh, e după 23 E după 23.24. Deci rezultate după 23-24, nu după pe post-meridian, uh, declarațiile pe titlu am văzut. Uh, nu deci... orice caz, ca să termin, aș vrea să mai spun un singur lucru. Că a câștigat cu siguranță uh, partidul care a, și-a păstrat. Uh, care și-a mai bine. Și rețeaua de partid, nu și-au decapitat, nu s-au certat între ei toată ziua și s-au dus înainte proiectul alegerilor pe când, în partea cealaltă, n-am văzut nicio omogenitate. Nu, nu, alințit au... o... un om. Și uh... care și-au păstrat bazinul electoral exact. față de ceilalți Intac. care l-au pierdut. 3,1 milioane de alegători de doi, da. până la Mai orele 12 ceva. vota sără. Mai sunt niște secții da. de votare în străinătate care se vor închide abia mâine Lenin. la ora 6. La 5 zile. Jocurile sfăcute în momentul ăsta. Ce a zis, Tavi, apropo de... Cu dacă străinătatea, exact cum l-a făcut pe un domn președinte în urmă cu 5 ani de... Cu 7 ani de în de data asta să i ducă partidul în parlament. Acestaia sunt cele mai ceva. multe, vin din Republica Moldova. Exact, Moldova. Deci s-ar putea de vorba, de de de anicura, din 90.000 de voturi în viața ora, foarte interesant, din 90.000 de voturi în diaspora, 30.000 vin din Republica Moldova. Deci dacă s-ar putea, s ca un om care a fost -a salvat -a de diasporă în urmă cu șapte ani de zile să fie, fie dus, fie dus fie în, în Parlament. E ultima șansă da, ca da, da. vehicolul lui să intre în, să parlament în, în, în Parlament pe baza diasporă. Da. Ce e foarte interesant ce a zis Stavri apropo de lipsa banilor negri. Lipsa banilor negri și a posibilității de a cosmetiza imaginea partidelor în campania electorală cu ajutorul emoții. lor și de a crea acea emoție, a făcut ca toate partidele să se prezinte în fața cetățenilor așa cum sunt ele. Exact așa cum sunt ele, sau cu personalitățile, personalitățile sau lipsa lor, cu decimarea pare, personalităților aici, suniți, sau adică cu promovarea e inspirația lor. Inspirația politică exact. e dată de banii negri, că îmi scapă. Nu, e vorba de personalități. E vorba de personalități. Dacă n-ai putut să-ți plătești un consultant uh, care să-ți facă o mega imagine, te cunoaștem uh, așa cum ești tu. Iulian Leca, omul care face cele mai bune analize, cum zicea și Rares Bogdan. Dar dacă te cosmetizam, foarte poate și totuși, cântai foarte bine. Totuși, de ce nu s-au ah. Deci faptul că, că nu s-a putut vota fără, fără flotant sau fără rezidență în afară, se estimează că a blocat cel puțin în, la nivelul României undeva la 300.000 de, de votanți. I-a blocat. Nu i-a lăsat să se de rarăși. Dar lucrurile acestea... Că acestea, acestea legea. Că se legea? legea a fost votată cu largul concurs al celor două mari partide. A fost da. propusă de un așa partid. Așa dar, dar celălalt, celălalt nu am făcut niciun gest pentru a, a, a, a ajuta cei, să, pentru a ajuta pe ceilalți deci, să voteze. Dacă ar fi adevărat ce spuneți, Fără partidul aici. despre care toți spunem da cu performanțe extraordinare n ar fi trebuit să o aibă, tocmai pentru că au fost rase aceste penule. Păi cel banale. cu performanțe extraordinare era, era avantajat de asta nu opusit, pentru că vorbesc cu bani negri știu ce au de făcut. nu flotanți <gri> eu vorbesc de rezidență și flotan. nu asta cu bani. <gri> terminați cu asta nu opusit cum adică nu spunem ce partidul dar nu, nu, dar de dar nu, nu, pe, la fel pe bani mulți, iertați-ne, trebuie să-ți pentru ta. Nu, nu, nu, că n-am câștigat la pariul Prezența la vot înainte cu 30 de minute până la închiderea urnelor este de 7,2 milioane de români. De 7,2 milioane de români au votat până această oră dintr-un total de 18.800.000. Prezența încă nu a atins 40% la vot în această, în această zi, o zi uh, extrem de interesantă. Până la această oră, potrivit tuturor rezultatelor exit poll, uh, avem patru partide cu siguranță în Parlamentul uh, României și două care sunt la buză, se bat pentru a pătrunde în uh, Parlament. Un vot extrem de redus în uh, diasporă, probleme uriașe cu, uh, proble cu această rezidență care a blocat, uh, care a blocat votul uh, multora dintre cei care și l-ar fi dorit să-și le exercite. Uh, de asemenea, în România, probleme cu uh, flotantul, viza de uh, flotant care a oprit de asemenea uh, foarte mulți tineri să se îndrepte la vot. Cert este că avem un galop de sănătate, avem o mulțime de concluzii pe care le putem trage după acest scrutin, după orele 21 la 21, dăm rezultatele după 21, vom analiza și veți vedea, pentru că nu cred că vă puteți închipui la această oră cum arată cifrele. Este șocant. Este șocant pentru oricine. Repet, un galop de sănătate într-o parte, în partea cealaltă o degringoladă totală. Lovitura pe care a primit-o omul cheie din, campania, din campaniile precedente, omul care în 2004, 2009, 2007, 2012 la suspendare, la alegeri și de asemenea cu precădere în 2014. Deci lovitura cruntă pe care acesta a primit-o s-a resimțit în, ceea în performanța, în performanțele Dragi, unui... Mai, mai... Adică ar trebui să... Uh, mai lasă-i puțin, mai, mai, au, mai au timp partidul la care te referi tu, votanților, au să... timp uh, să meargă uh, spre... Da. Să că meargă vorbe... spre... Da. E foarte posibil ca uh, o critică Acum în timp ce încă se joacă da? Încă se joacă Și la ora asta de obicei exact, da, obi ceea de. Votează. exact da. partea există, există riscul să uh, Îi influențeze Pe votanții respectivi Și să-i timp avem, o, să, nu, avem, o, să avem, o, avem un principiu al uh, vaselor pesimism. comunicante Avem un principiu al vaselor comunicante Și o forță politică uh, <coughs> Spectaculoasă Care obține un scor spectaculos Pentru că deși pare a fi a treia forță De pe scena politică Obține un scor absolut spectaculos pe care cei mai pesimiști nu, cei mai optimiști cu greu îl dădeau, cei mai pesimiști nu îl dădeau. Dar nu asta sunt rezultatele, sunt problema. Rezultatele reale le vom avea după 22-30, 23, până atunci vom avea... La numărătora paralelă a la, paralel la, 30, la paralele. Cert este că Dar, putem e analiza important, campaniile. Important este Și ziua de azi. Cine rămâne pe din afară. Foarte e extraordinar, pentru că într-o variantă cu patru partide se joacă totul pe masă. Deci nu sunt majorități. Constituite deja. Da. De... Uh, trebuie să luăm o scurtă, foarte scurtă pauză publicitară, după care vom intra în direct și rămâneți alături de noi. 21 rezultate Exit Pol, rezultate Exit Poll care vă vor șoca, pur și simplu, pe mulți dintre dumneavoastră. Asta este România, așa arată ea. Trebuie să respectăm votul democratic. Suntem într-o democrație unde cetățeanul, indiferent unde este el, la Londra, la Călăraș, la Orman, la Cluj, la Iași, la Constanța sau la uh, Caracal, trebuie respectat. Decid. Votul este cheia într-o democrație, votul celor uh, care au votat este uh, determinant în ceea ce înseamnă uh, modul în care se conduce o țară. Rămâneți alături de noi, veți vedea rezultatele pe care foarte mulți dintre dumneavoastră nu, pur și simplu, nu vă va veni să, le cre să credeți, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți uh, cumva într-o anumită zonă, uh, simpatizanți într-o anumită zonă. Asta e viața Urmăriți și uh, totdeauna, uh, chiar și dintr-o vine, uh, vine poate ajunge uh, cineva la o victorie. Cum? Pe de ce s-a întâmplat asta? Vom discuta. Rezultatele în direct la Realitatea TV, ora 21. Până atunci, o scurtă pauză publicitară și revenim cu informații de ultimă oră pentru că se anunță o surpriză de proporții pe care vă putem spune chiar și până la orele 21.